Крикнувши це, він під ніжок схопив. Одісей з переляку враз аж присів біля самих колін Амфінома, що родом був із Дуліхію. Весь той удар виночерпію в праву руку потрапив і келих аж дзенькнув на землю, упавши. З стоганом навзнак і сам – Виночерпій у порох звалився. Галас тим часом зняли женихи в звечорілих покоях. Дехто таке говорив, на сусіда свого позирнувши, Хай би раніше загинув, чужинець цей десь у блуканнях. Ще не діставшись сюди, не було б колотнечі цієї. Сваримося через старців, і ніякої нам у цій учті втіхи не буде, якщо... Подолає у ній неприємне. Знову звернулась до них Телемахова сила священна. От показились ви всі божевільні. Видно, багато з'їли і випили тут. Чи не Бог вас якийсь підмовляє? Вдосталь же всі підкріпились. Розходьтесь тепер по домівках. Спати, як прагне душа та нікого про те не я. Так він сказав, а вони аж губи погризли зубами і лише дивувались, як сміливо став Телемах розмовляти. Врешті тоді Амфіном озвався до них і промовив «Нісяє син ясну-світлий владущого парось Арета!» «Друзі, не слід нам про те...» на слушні слова й справедливі, лайкою відповідати і з ворожою кидатись люттю. Не ображайте чужинця цього і не кривдіть нікого, щеляді, що водісея божистого в домі слугують. Хай ви начерпіть ще раз, вином наші кубки наповнить, і узливання вчинивши, розходьмося всі по домівках. Гостя ж цього водісеєвих тут, залишимо покоях, на телемахове дбання, в його, бо він домі, гостює. Так говорив він, і всім словаці були до вподоби. Їм у кратерах вина намішав Дуліхійський окличник, мулій, що був амфінома, товариш. Спинявсь перед кожним, він і всім наливав, а вони... Своїх кубків блаженним, зливши богам, випивали вино, наче метто й солодке. Тож у зливання вчинивши, ще випили, скільки схотіли, і по домівках своїх спочивати усі розійшлися.